Iratkozzanak föl a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát, ha gondolják, akkor lájkolják is. Fábián Tamás, a Telex újságírója a vendégem. Ez itt most élő, és nagy valószínűséggel, ha jól teljesítünk, elsősorban én, hiszen a teljesítésed az evidens, akkor ez a szerdai műsor lesz, tehát szerdán önállóan kerül adásba, akkor már nem lesz interaktív, tehát akkor már nem telefonálhatnak be. Mert betelefonálhatnak, ez egy élőlebonyolítású műsor, 0612538812 12 a telefonszám, és kizárólag a témával kapcsolatban lehet telefonálni, se Kejfejancsi, se a Telex általános helyzete, se Orbán Viktor a Telexnél van egy videós részleg. Jó reggelt, és köszönöm a meghívást. De... Hányan vagytok? Hatan dolgozunk a napi számban. Közelebb 25. Um, ki a főnök? Lengyel hívják, ő még az indexben is a videórovatnak vezetője volt, és ha jól emlékszem, akkor 2010-ben kezdett még gyakornokként az indexnél, tehát most már 14 ével foglalkozik professzionálisan videózással. Ma már egy internetes lap nem engedheti meg magának, hogy ne legyen videós részleg, ezt jól feltételezem, ugye? Hát a videózás az mindig az mindig a drágább műfajok közé tartozik, vagy hát a, ha mondhatjuk így, ez a legdrágább része mondjuk egy internetes újságnak, hogyha nagyon kinyitnánk a beszélgetést, akkor belemeltnénk abba, hogy egyébként mondjuk a nyugat-európai uh, sajtóban internetes újságoknál ott mondjuk azért nem annyira bevett, vagy például most Szlovákiában például nincsen, nagyon számottevő inter, videós részlege az online sajtónak. Magyarországon ez így alakult, hogy van, ez fontos a reprezentációban, de ennek szerintem van egy olyan jellegű ilyen politikai vetülete is, hogy, hogy azt hiszem hogy nem válaszolnak mondjuk politikusok elég gyakran, pláne mondjuk az elmúlt 13 évben feltett kérdésekre, e-mailben, személyes le, ö, lehetőségeket nem vállalnak, vagy interjúkat, emiatt sokszor nem, nagyon, az sokszor nem nagyon marad más lehetőség, mint hogy ha oda mész. Tehát a műfaj szükségessége az nálunk ilyen okokra is visszavezethető. Hát szerintem ez is egy tényező, meg az is benne van, ö, nyilván ahogy mondjuk a, a videós formátumokban okay. az elteredése. akkor az lépjünk az is szerint. rá a következő lépcsőre, mert még mielőtt a Karmelitához elérkeznénk, fontos lenne azt tudni, hogy... Ezt gondoltam, hogy miért adtad nekem, csak legyen mert, mert kettő van, és nálam van. Ja. Egy gondoltam, Jó. hogyha igényt tartasz rá, akkor hajrá. Köszönöm. A háttér az így változni fog, gyerekek? Nem raktunk hát, Nem Beszélhetünk... A fővárosi törvényszék döntéséről, ami a Helszéki Bizottság által képviselt ügyet illeti, a Telexet illetően, ugye ez egy korábbi történet. Nem zárkózom el ettől a témát sem. Ebbenek egy személyes érintettséged is van. Igen, én voltam a Szilágyi Máté kollégámmal az a stáb, és annak a stábnak a tagja, akik ott voltunk, amikor a Szer Józsefről kiderült, hogy lecsúszott egy ereszen, és előállították a rendőrök, és a kábítószert találtak nála, ha jól emlékszem, és egy, egy brüsszeli, milyen morgján vett részt, és ha jól emlékszem, akkor egy ilyen két nappal később volt kormányülés, és mi oda mentünk forgatni. Szerencsénk volt, mert éppen volt kormányülés, tehát igazából csak megpróbáltuk, hogy hát ha lesznek ott vezető politikusok, és megkérdeztük a Semmén Zsoltot, megkérdeztük a Varga üdítot, majd a, azt tapasztaltuk, hogy ki jött több tucat rendőr, készenléti rendőr a Karmelita épületéből, és uh, körbe kordonozták, akkor még csak ez az ilyen szalagkorlátszerű tudod, amit így ki lehet húzni, és akkor azzal tartottak minket távol, meg ugye mondták, hogy most menjünk innen a területről, és... Uh, és akkor nem tudtuk kérdezni tovább jövőben a politikusokat, és mi ezzel lenne a Helsinki-vel közösen panaszt tettünk, vagy a Helsinki Bizottság segítségével, mert úgy De találtuk, most hogyan hogy... képzeljék el, ott egyszer csak megjelenik rengeteg rendőr kordonokkal, és mit csinál, elkezd építkezni? Ugye ezek nem építési kordonok voltak, hanem olyan szalag kordon, amivel van egy rendezvény, és akkor ott mondjuk így, így leválasztanak tereket, hogy akkor a fotósok odaállhatnak, eddig mehetnek, de hogy ezek nem ilyen film kordonok voltak. És hanem milyen ezek... teret határoltak el? Hát a Karmelita előtti nagyjából ilyen 50 méteres sávot, mind a két irányból, tehát a Karmelit előtt van a Színház utca, ezt aki még nem járt ott az úgy képzelheti el, hogy ez egy szűk utca, ami egy közterület, ott egyébként az évben, tehát mielőtt most elkezdődött ott egy építkezés, ott folyamatosan sétálgattak emberek, kutyát sétálnak, turisták jönnek, mennek, fotózkodnak, arra futnak a, a helyi kocogók, és azt, azt egyszerűen lezárták, hogy Öm, kiemelt védettségű személy érkezése miatt de de, amit te területet... akkor érzékeltél, az mi volt? ez egy ilyen macskaegér izének hát, tűnik ott a helyszínen, ami nézőpont kérdés, hogy az ember sír vagy röhög rajta, vagy csak dühös, mert egyébként nem miatt van föl, de maga a jelenség az egyébként egy igazi hungarikum hát ugye abszurd volt abban az értelemben hogy, hogy volt rajtunk kívül még egy stáb a volt ott három újságírója, és összesen öten voltunk az a téren, és kijön 40 rendőr azzal, hogy veszélyt jelentünk a közrendre és De a honnan tudjátok, hogy veszélyt jelentünk? Ezt közölték? Ezt közölték, igen, igen. Nem azt, hogy veszélyt jelentünk, hanem azt, hogy, hogy kiemelt védettség vagy fontosság. eset. Ki beszélt hozzátok? Az egyik vezető rendőr rá kommunikáltunk ott, és akkor ő kért meg minket többször, hogy, hogy tessék arré menni, és akkor nyilván én megpróbáltam kiszedni az indokot, hogy akkor mutassanak erre egy írásos papírt, vagy az írőtönzés volt akkor, ez egy színház írőtönzés volt? A részemről? Nem, részükről. Hát erre nem, nem voltak felkészülve. Tehát ugye sem előtte sem azóta nem történt ilyen, hogy kijön egy csomó rendőr, és azt mondják az ott tartózkodó újságíróknak, hogy most menjenek arrébb, mert, mert ők ezt, ezt az utasítást kapták, tehát hogy azért ez nem, ez nem volt egy. A pár egy egy egyébként rajta lehetett a videón, amit a rendőrrel folytatta. Hát most egy jogszabály környezet az, az ha jól tudom, meg akkor ugye konzultáltunk a jogászunkkal, ő azt mondta, hogy tehát egy most ugye lehet mutatni, tehát volt erre ugye ilyen preciális ügy, meg törvénykezés, és szavaj mostan lehet mutatni a rendőröket, meg a velük folytatott beszélgetést is. Ugye egy meglehetősen hosszú jogi procedúra vette kezdetét, ugye ez 2020. decemberében történt. A Magyar Helsinki Bizottság segítségével panasz nyújtottatok be, az első bírósági eljárásban új eljárásra vették rá a készenléti rendőrséget a készerreítő rendőrség másodfokon eljáró ORFK újra elutasította a panaszt. 2022 nyarán a Fővárosi Törvényszék azt állapította meg, hogy védelszemély érkezés önmagában nem indok. és 2023 április 13-án a harmadik bírósági tárgyalás után a Fővárosi Törvényszék kimondta, szükségtelen és aránytalan volt az intézkedés, ráadásul az újságírók vélemény nyilvánításhoz való jogát is csorbította, ezért panaszuk megalapozott. Azon kívül, hogy igazságot kaptatok a füled mellé, teheted azt, ami egyébként itt le van írva? Hát nagyjából igen, de azért ennél szerintem egy fokkal fontosabb az, hogy, hogy egyrészt mondjuk még a különböző jogállamisági intézmények működnek, még olyan szinten, hogy a bíróság ki tudja mondani azt, hogy a rendőrség felépése az jogszerűtlen volt és aránytalan. Tehát szerintem önmagában ennek mert van egy jelentősége. Másrészt nyilván lehet erről kérdezni a belügyminisztériumot, a rendőrséget, a Pintér Sándort, hogy egyébként mit szólnak ahhoz, hogy ilyen tehát, azt a rendőrség jogellenesen lép fel újságírókkal szemben, azért az nem, tehát így papíron, ez még azért nem volt kimondva eddig, nyilván ezt most én nem akarom általános gyakorlatként állítani, de azt mondja, mert történt ilyen eset, és ez dokumentálva van, és van egy ilyen ö, tényszerű állítás, az szerintem az fontos, hogy ez megtörtént. Éves film, hány éves vagy? 30 csinálod ezt az izét? Hát 2008-ba kezdtem, úgyhogy ö, 15 é, éve. Igen. Igen. Én akkor már... De hát én egy öreg indián vagyok. Azt áruld el nekem, édes fiam, hogy... 2018? Igen. Valaha is volt a te életedben olyan, hogy akartál beszélni kell vagy karalábi elkáposzta vagy karalábi elvtár, vagy úrhölgyjel nagy számban a legkülönbözőbb pártból kormánypárton, és azon kívül és tízesedből nyolc a rendelkezésedre álltak, és kétszer is csak azért nem, mert az egyik náthás volt, a másik pedig nagy bevásárlást, vagy nagy takarításra készült. Nem ilyen, uh, ilyen emlékeim nincs rá. Te valójában abba születtél bele? hogy az emberek, akikkel te beszélgetni akarsz, azok nem akarnak rendelkezésre elni? Nagyjából igen. Tehát még azért a 2010-es évek elején, még azért a egy fokkal szerintem nagyobb volt a nyitottság. Meg ugye azért ez egy hullámzott, de igen, nagyjából az a helyzet, amit mondasz. Tette te tulajdonképpen, édes fiam, egyszerre vagy riporter, és egyszerre vagy diótörő? Második... Hát, fek! Fel kell törnöd a diót ahhoz, hogy beszélgethessél valakivel. Hát nem megy magától, tehát hogy nyilván különböző... De és ez alapvetően meghatározza a helyzetet, hiszen egy olyan emberrel beszélgetsz, aki veled egyébként nem akar beszélgetni, tehát meg, elsajátítottatok egy új műfajt, amely az én időben nem létezett, a hogyan lehet futva a másik mellett, miközben telefonál, a testőre van köztünk, úgy beszélgetni vele. Miniszterelnök úr, kijön a templomból, egyebek, hogy az valahogyan választ adjon egy olyan kérdésre, amit egyébként nyugodtan adott esetben egy klasszikus interjú szituációban is megélhetne az ember. Én ezt jól feltételezem? Hát ugye ez egyrészt szükségszült a -e megoldás, tehát hogy nem, nem azért csináljuk ezt, mert ez a hobbink, és így szeretjük, és egyébként nagyon hogy egy-egy alkalommal, tehát még egy dolgot mondanék ezené, hogy, hogy azért szerintem a politikusok részében sokakban nagyobb nyitottság van annál, mint amit egyébként mutatnak, azért, mert ez a központi utasítás és elvárás pláne a kormánypártoknál, vagy egyenlegi kormánypártoknál, hogy ne álljanak szóba a sajtóval. Egyébként pedig, aki meg ö, nem a felső vezetésben van, az meg lehet, hogy amúgy szívesen adni interjút. Miniszterek, miniszterek is azért van, hogy arról számolnak be, hogy ők nyilatkoznának, de hát most értsük meg, hogy nem az a, nem az a politikai és stratégia. És meg, ez milyen szituációban hangzik el, mert ez általában hát nem a kamerán kívül, tehát ez nem ez a kamerák keresztüzében. Ez az egyik része. A és a Hát mi más választáson van egy ilyen Hát, nem érted meg. Mert ugye ez nem megérthető. Hát meg is értem meg, nem is értem meg, de amit még akartam mondani, hogy, hogy nem egyszer futottam bele, pláne az elmúlt időszakban, hogy még egy politikussal le van beszélve, hogy jó, akkor ő egyébként ad egy ötperces nyilatkozatot nekünk, amit mi tudunk használni valamilyen kontextusban egy adott témában, és akkor megkérdezi, tőlünk, hogy egyébként most így menetközben, vagy futva, vagy álljunk meg, és akkor így mondom neki, hogy de hát mi nem azért futunk, mert hogy az, hogy jobban néz ki, meg jobban eladható. Lehet, hogy van ilyen hatása is, és a nézők azt látják, hogy fú, milyen akciódós, de hát azért, mert egy adott pillanatban valaki nem elmeket, hát, érted. Te is, hogy mi az ideális interjú szituáció, az, hogy ülünk, egymásra tudunk hangolódni, nem az van, hogy két perc van rá, és sietünk, de az, hogy valaki ott még testcselekkel, testőrökkel megfűszerezve, ilyen közepében vagy az nem egy normális szelgetés. Jó, de ez két szempontból is fontos. Egyrészt lesz belőled egy akcióhős, miközben elvileg riporter lennél, másfelől pedig óhatatlanul számolnod kell azzal, hogy ha bár a másik szemése szimpatikus, ez rád nézve is megalázó. Nekem ez a másik része, az még nem jutott úgy eszembe, de nyilván az, hogy valaki után szaladsz, tehát hogy magában az a helyzet, az nyilván az egy ilyen alárendelt. Hát el akar mutat. hesegetni, mint egy legyet. Igen, de ugye nyilván én meg, én meg abban vagyok, hogy van mondjuk napi 5-6 ezer olvasónk, akik meg mondjuk havonta két és fél ember, aki a Telexről is tájékozódik, és már le szokott kapni. legalábbis formailag magasra leszarják. De értékelik azt, igen, azt, hogy, az, hogy te nem elíkszel meg azzal, hogy elküldtem három e-mailt, nem kaptam erre választ, hanem megtanul. Hát gondolom, hogy az olvasók körében nem, van valamennyi. Kör előttük. A politikusok ha. körében. Ezt inkább tőlük kéne megkérdezni, hogy egy ilyen szép fordulattal visszadobjam a labdát. Ugyan még mindig a kordon a kapcsolatos ítéletnél azt mondod, hogy a mostani ítélet azért fontos nekünk, mert rámutat, hogy nem csak morális, de jogállami szempontból sincs rendben. Ha mondva csinált karhatalmi eszközökkel próbálják elérni, hogy ne tudjunk kritikus kérdéseket feltenni közhatalom gyakorlóinak, a rendőrségi kordonozás csak egy egyébként elég látványos része annak, hogy a hatóságok és a hivatalok napi szinten akadályozzák a munkánkat, az emberek tájékoztatását. Um, a cikk maga avval fejeződik be, és most már akkor egyenesen haladunk a Karmelita felé, Érdemes lehet, így érdemes lehet az ítélet érveit kipróbálni egy újabb panaszeljárásban, ha valaki megpróbál a karmelita közelébe jutni, és ezt a kordonnak megakadályoznák, ugyanis azóta is rendszeresen zárják le állami hivatalok környékét mondva csinált indokokkal. Ami a karmelitánál van, beleértve, hogy ez egy viszonylag nagy tér, hol vannak mondva csinált, és hol vannak nem mondva csinált indokok. Írd le a környezetet, légy szíves. De ezt én írtam, ezt a nem. Nem. Ezt nem én is igen. Na, csak ezzel vagyok egy pillanatra egy megakadásban, hogy, hogy most valaki másnak a, az érvelését kellene akkor Nem, Nem mostani. Nem, nem, nem most az a kérdés, hogy nem, nem, nem, ezt egyáltalán kell mostani, hanem, hogy mind az, ami kordonrendszer van a karmeritánál, az mi? Ami egyébként ja, állandóan ott ja, van. Nem, nem, nem, nem. Hát nem ugye az meg, az, hogy az a szituáció, hogy, hogy egy építési építkezésre hivatkozva húzták fel a jelenleg is álló kordonokat, és az az építkezés, az már előtte is ott volt. És ö, láthatóan, tehát az építkezés nem a színház utcában zajlik, ott nem ö, mennek munkagépek, melósok sem ott közlekednek, hanem nekik van egy külön csatorna a másik irányból, Mennek, tehát az elmúlt másfél évben mondjuk az ilyen építési szabályok vagy ilyen veszély szempontjából nem volt indokolt az, hogy ott a színház utca körbe legyen Kordon, az van, mert csak ez mondjuk viszonylag egyértelműen mutatja azt, hogy a kormánytagok és az egyéb politikai szereplők, akik a karmelitába érkeznek, ők ugye nem viselnek védőfelszerelést. Holott ugye a kordonra téve világosan egy tábla, Igen, hogy építési terület védőfelszerelés okay. nélkül belépni tilos. Rendben van. Menjünk el a Bazilikához, most van május harmadika. Ugye egy bejelentett tüntetésről, vagy több bejelentett tüntetésről van szó. Azt mondja meg nekem, drága Fábián úr, hogy amikor te elmész egy ilyen eseményre, akkor miután már a tojáshely nincs a fenekeden, készülsz -e arra, hogy itt minden lehet. Tehát elindulsz egy békés tüntetéssel, és a végén... atrocitások lesznek. Hát Van-e erre... nálad védőfelszerelés? Hogy vagytok felszerelve akkumulátorilag? Hogy ki tudja, hogy mikor fog befejeződni? Hát mi most ebből a... Ettől a tüntetéstől azért nem vártuk azt, hogy mondjuk ekkora akciógyállatok lesznek a végén, meg közben. Nyilván akkumulátorokkal fel vagyunk szerelkezve, a védőfelszerelés az uh, jó, hogy nincs nálunk. Tehát mondjuk akik mondjuk a 2006-os időszakban, meg az azt követő években jártak uh, különböző megmozdulásokra, ott ott valószínűleg az általános volt. Hogy a, hogy én 2009-ben voltam egyszer, egy március 15-én, ahol uh, én ennek már csak nagyon az ilyen szoftos verzióját tapasztaltam meg, de az is úgy nézett ki, hogy a nyugatinál álltam, egy uh, operatőrrel, mondtam, hogy most mondjak egy konfot, hogy mi történik, és ilyen fekete maszkok. Be, meg csukjákba, emberek rohantak be a nyugati pályaudvarra, tehát ilyenképp ilyen foci, szurkolószerű formák, akik a, az ilyen marokköveket uh, szedték fel a sinek közül, és aztán végül nem dobálták meg a rendőröket, de hát érted most így, én így uh, vidékről, abban az évben felköltözve Budapestre teljesen uh, tojási él a feleke, mert azért így eléggé, eléggé, hát be voltam uh, rezerválva ebben a helyzetben. Uh, tehát de azt van képe... időfelszörülésed? Vagy lehetne? Nincs, Nincs. hát amúgy, amúgy meg lehet hogy most már érdemes kell számolni. A kolléga volt napszám egész azt hiszem, hogy gyorsan felvette, amikor mi a könyengász felhőben álltunk az elsősorban. akkor figyelme a... a kamerának? Hát ilyen extra védelme nincsen, extra védelme nincsen. Lehet, tehát menti lehet ilyenekbe gondolkodni, de nem, nem eddig nem volt benne az eszköztárunkban. Azt kérdezem, hogy a Telexnél, vagy te felhívod-e a kollégát figyelmét? Hányan vagytok? Összesen? Nem, most itt. Ott vagyunk a bazirikánál. Itt a szobában. Nem, ja. nem, nem, nem, nem, nem. Nagyon hülye kérdéseket tök föltenni, de nem. A bazirikának ettem voltunk. Ö, vagy, bár, bocsánat, mert a videóstáb két főből állt, volt egy újságíró, aki a percze perce tudósítás jelentett be, illetve volt egy fotósunk, majd később kijött még egy kollégánk, aki pedig a Facebook élőt a kezelt. Oké, okay. ez ugye összesen öt ember. Az öt, ennek az öt embernek van hierarchiája. Hát ott abban a helyzetben kimondottan nincsen. Neked mindenki, tud, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Neked tudnod kell, hogy ők mit csinálnak, vagy neked kizárólag a saját feladatod? Hát ott azt, nyilván nem vannak osztva a szerepek, hogy valaki... De neked a Facebook karkja. tudósítása, vagy a persze-persze, a Mindenkinek megvan a saját maga a szerepe ilyenkor, hogy mit csinál, és akkor ugye azt még hozzá kell tenni, hogy, hogy az irodában is két-három ember volt, aki figyelte az eseményeket, amit bediktált mondjuk a helyszínen lévő újságíró kolléga, akkor azt egy benti kolléga ő azt formában öntötte, nyilván van egy célszóvel. U valaki rábeszél avval kapcsolatban, hogy éppen hol tart a világ ez ügyben, vagy nem? Nem, hát az van, amit, amit ott mi tapasztalunk. Nyilván, ha valami olyan történés van, akkor bentről mondjuk felhívhatnak hogy figyelj, három száz méterrel arrébb ott van valami, ott vagytok el, és hogyha nem, akkor oda megyünk. A Dulszabos főszerkesztő úr mit vár tőled, hogyha ez véget ért tízkor, hánykor legyen meg az anyag? Hát minél előbb, minél előbb, ez nem csak az ő elvárása, hanem ez... 41-re? Sajt magunk felé is. Itt azért ez úgy nézett ki, hogy uh, szerintem milyen mi tíz körül mentünk el a Karmelitától. Nem egy térbe voltunk a Julival, ő hazament vágni, én otthonról, uh, amit telefonos felvételeim voltak, azokat elküldtem neki. És akkor utána a kollégákkal elkezdtünk beszélgetni. Hát én nagyon alapszinten, de mondjuk azt, hogy még ezt a videót, ezt így, azt az, az, az nem, meg ez nem, nem is az én uh, szerepem, meg, uh, meg feladatom. De úgy utána onnantól kezdem, hogy mi, mi kapcsolatban voltunk vele, meg más Mikorán videós kollégákkal, Beszéltünk például arról, hogy mi legyen a címe, tehát arról egy ilyen hosszabb, hosszabb hát ilyen diszkuszió folyt, hogy, hogy hogyan keretezzük például ezeket az eseményeket. Mi az, amit kiemelhetünk, mi az, amit nem emeljünk ki. Van benne olyan idézet, ami, ami lehet, hogy jól hangzik, de amúgy, amúgy meg nem ezzel akarjuk a későt, az egészet. Akkor? Hát a Júli szerintem ilyen három fejezte be a vágást. Én, én akkor még fenn voltam, küldött egy verziót, megnéztem, tök jó volt, én addigra már de a címet az meg az előtt tehát te, vagy az, te vagy az, aki ezt elfogadja, hát mielőtt, és aztán átadja? Hát mi ezt úgy szoktuk csinálni általában, hogy mielőtt mondjuk a szerkesztőnek tovább küldi az adott kolléga, azelőtt mi átnézzük egymás között, és, és hogyha van, van azzal kapcsolatban észrevétel, akkor ott még, ott még van egy-két kör, amikor javítunk, módosítunk rajta. És a szerkesztőnek már a végleges verziót adjuk le. Um, mikor került ki? Reggel hét körül? Mekkora a nézettséget ért el mostanában? szinte most már ilyen 380 ezer megtekintésnél tart. Ez derek Néhány nap alatt igen. Lehet mondani, hogy derek a sajnálom az apró pont. a magyar sajtóban, meg a, meg a hírvideózásban ez egy, ez egy kiugró számnak számít, hogy ennyi idő alatt ekkor a nézettsége legyen egy anyagnak. Szolgálati közlemény Fábián Tamást látják, ez a Kejfej Jancsi, Ma, ha minden igaz, akkor az élő lebonyolításnál hétfőn vagyunk, amikor önálló adás, akkor szerdán, és itt szeretném elmondani, hogy 15-én, 16-án és 17-én kivételesen kísérleti jelleggel 16 óra 32 perckor kezd az élő lebonyolítású kejfejáncsi, amely épp úgy interaktív, mint most, ha szerdán nézik, akkor ma már nem interaktív, hiszen nem élő. Ha bárki be akar kapcsolódni, 061-253-8812, 061-253-8812, kizárólag a témával kapcsolatban. És akkor mostantól kezdve gyakrabban nézek majd a telefonra is. Ez tehát egy négy órára meghirdetett esemény volt, folytatjuk... A hétfői után nem álló megtalálkozunk jövő szerdán, négykor álljunk ki az oktatásért, álljunk ki országunk jövőért, és sok szervező köztük az egységes diákfront, a szülei összefogás, a hang, utolsóra pedagógus a demokratikus szakszervezetre tanítanék. Um, nézzünk bele a videóba, kezdjük el! van egy kis technikai fenforgás, egyrészt majd hangja is legyen a sipoláson kívül, másrészt meg kép is hozzá. Mondjuk az is egy érdekes ilyen műfaj lenne, hogy akár csak hang nélkül megnézni. Mennyiben kelt más benyomás, vagy nyilván akkor a képi elemek viszont felerősödnek, hiszen akkor arra fókuszálsz. Ismét tüntettek a diákok a státusztörvény ellen, illetve az oktatási reformokért. Szabad ország, szabad oktatás! <gül> szabad ország, szabad oktatás! Mi inspirálta ezt a feliratot? Hát leginkább az előző eset, ami történt az előző tüntetésen, hogy ugye kölingezzel lefújták a társainkat. Ez egy ilyen képsorokat láttál legutóbb, az nem támtörítottál, hogy akkor most kigyere? Te is, mert láthatóan ilyen események is történhetnek. Engem pont, hogy ez arra buzdított, hogy igenis jöjjek ki, mert ez azt jelenti, hogy valakinek a bőre alá bekerültünk, és valamit elkezdtünk csinálni. És hát, ha most még jobban bekerülünk valakinek a bőre, nem azt mondom, hogy fújjanak le megint, de hogy egyre nagyobb feltűnés keltünk. most is tanulunk kéne, például, holnap lesz dolgozatunk, de úgy döntöttünk, hogy muszáj kielnünk, és ezt nem tudjuk itt tovább folytatni. És mi van, ha rosszul sikerül a holnapi dolgozat? Hát igazából tökéletesen mindegy, hogyha három-négy év múlva nem lesz, aki tanítja, és nem lesz intézmény bemenjünk. és szerintem hosszú távra kell gondolkodni, és nem arra, hogy akkor most egy dolgozatunk rosszul fog sikerülni. Féltek attól, hogy ti és esetleg kaptok egy kis könyv az arcatokban? Az a legkisebb probléma az, hogy most, most egy kicsit bekönnyezünk szerintem. Hogyha, lá... Hogyha azt látják, hogy gyerekek ellen kell ezt bevetni, nem az... ez az ilyen teljesen elkeserítő, hogy tényleg így is, úgy is siralmas az, hogy mi történik, hogy most az eredménytelenségtől vagy a könyvgáztól sírunk, az is egyre megy. Az eseményen bejelentettek egy hét kérdésből álló népszavazási kérdéscsomagot is. Kérdezném én a 135 bátor, megöregedett, fiatal, álkeresztény demokratát, hogy hogyan érzik magukat kiváltságosabbnak, mint bárki más ebben az országban? Mit érzik magukat felhatalmazva arra, hogy egy életre tönkre tegyék több százezer gyáknak a jövőjét? A menet ezt követően elindultak larkák. Itt álljunk is meg! Clark Adam, tényleg már második helyszín, um, mennyire vagy felkészült az eseményből, illetőleg mennyire hangolódsz rá? Mit sejtettél? Aznap mi vár rád? Hát ugye arról voltak uh, információk, hogy keringtek, hogy nem lesz vége a bazilikánál, ugye lehet tudni, hogy van egy menet, annak van egy útvonala, és Mit azutána... tudsz az egységes diákfrontról? Hát mi az Egységes Diákfrontal pont úgy vagyunk, hogy mi tavaly október óta forgatunk velük, tehát ugye ők csinálták a. akkor még nem volt ez a nevük, de ők, ez az a diákcsoportosás, akik mondjuk az első tüntetéseket megszervezték még a 22-es választások előtt, ugye pedagógusok mellett kiállva, és utána ősszel ők csinálták szintén a Bazilikánál az első. Akkor még nem ez volt a nevük, de nagyjából ez a kör, meg ezek a fiatalokról beszélünk, akik így. Ér... Elnézést, érütő... nem lehetséges, hogy ad Fábián Tamás lássuk? Rend... Csak a videót lát, én mostantól keze nem fogom látni De azt. Neked, csak... Jó, csak én hozzá vagyok szokva, hogy azt látom, amit egyébként a néző is lát. És csak halka mondom, hogyha ezeket megbeszélettük volna hamarabb, akkor ezeket a pródómú szövegeket nem kéne itt nem nagyon um, Igen. A, ők szervezték tavaly az évnyitó tüntetést, akkor még nem ez volt a nevük, és amikor mi elmentünk a Belügyminisztérium előtt volt egy olyan tüntetés, amikor ilyen Pintér Sándorról ki volt nyomtatva egy ilyen papír figura, és akkor azt megdobálták Metropol újságokkal, és ők ott bontottak úgy mond zászlót, hogy, hogy akkor egységes diákfrond néven indulnak, és mi akkor az egyik kollégámmal kint voltunk, és azt láttuk, hogy fú, hát ennek tök nagy ereje van, kim volt ezer fiatal, nagyon más volt a dinamikája egy ilyen tüntetésnek, mint a tüntetéseknek általában, tehát halálunalmasak kimennek emberek, ö, olyanok szólalnak fel a színpadokon, akik nem tudnak igazából beszélni, dramatúrbilag nem, Aki és nézzi... nagyon más volt, és mi akkor elkezdtünk velük forgatni, és azóta mi követjük őket. Kinek szól a videó? Ugye annak idején, amikor én ezt az egészet elkezdtem, amit te művelsz, akkor volt szélközönség, de soha nem fogalmazták meg. Voltak felbontások, de nem szembesítették vele az embert. Amit ti csináltok most konkrétan, ez bárkinek van számva, vagy azon belül inkább valakinek? Hát minél szélesebb körnek, nyilván arra odafigyelünk, hogy hogy olyanok is értsék, mondjuk akár nyelvhasználat és egyéb szempontjából, akik nem feltétlenül... Van egyébként arról bármilyen kimutatás, mert az én YouTube csatornámról a YouTube elképesztő számadatokat hoz, hogy például ez a 300... Mennyi? 80 ezer. Ennek a korfája milyen? Hát jellemzően fiatalabbak. Tehát ez a 40 alatti korosztály. De van aki, hozzá kimutatás? Aki van, de azt én még most például nem néztem meg. Jó, azt tudom, ez hogy ez általában jó. a videóink azok milyen célközönséghez érnek el. Um... Nekünk az a szerencsén, csak hogy a kérdésre válaszolják, hogy, hogy ugye nem egy híradó vagyunk, nincsen műsoridő, nincsen megkötés, hogyha egy eseményből azt gondoljuk, hogy három perc érdekes, akkor három perc A, a Fontos-e az, hogy én, aki egyébként most jöttem haza a Holdról, és ezt megnézem, tudja -e ezt az egészet valamibe beéleszteni? Hát egyrészt fontos, de például az ebben a videóban is az nem hangzik el, hogy mi az a státusztörvény törvény. Például. Tehát a... De ez hiányosság, vagy nem, vagy ezt ez tudomásul kell ezt venni? Ezt nem, nem, le, Tehát nem hogy lehet. hogy ezt a filmet úgy képzeljük el, hogy van egy eleje, van egy utózmánya, itt maga a film. Aki egyébként ö, szélesebb kontextusban meg akar ismerkedni vele, az vegye a fáradtságot. Jó beszél? Egy egyrészt igen, másrészt a videó alatt is ö, megvannak a teleksznek a különböző elérhetőségei, hogy hol lehet erről egyébként bővebben tájékozódni. Aki mondjuk a telekszen látja, ezt a videót például, tehát nem a YouTube-ról kezd el nézni, annak ott van a kontextus. Tehát okay. ott... te mely, mely, melyik alkat vagy hatással alá kerülsz az eseménynek, vagy sem? Hát remélem, hogy nem. Ebben bízom. Te melyen alkat vagy? Látszik rajtad, vagy nem látszik rajtad, hogy kinek drukkolsz? A drukkolsz egyáltalán bárkinek. Hát az a jó, hogyha nem látszik, remélhetőleg. Én, ilyen, én ilyenkor nem, nem az eseményjel foglalkozom magával, hanem, hanem kizárólag az anyaggal. Hogy Mennyi az... idő telt el, hogy ezt megtanultad? Hát kellett egy pár év. Nem fura? Hát most már az lenne a fura, hogyha bevonódnék. Tehát azért emlékszem még, még az indexes időkben, ott sokkal jobban betudott az ember lelkesedni, hogyha van valamilyen számára szimpatikus történés egyik vagy másik oldalról. Most ez már, most ez már nincsen. Um, Foglalkoztat-e téged bármi is uh, ugye jogilag? Például az, hogy akikkel beszélsz, azok hány évesek? Van -e, ennek jelentősége. Szokott azért foglalkozhatni? Igen. igen. Hát ebben lehetnek kiskorúak, akik megszólalnak. Hát, az, hogy valaki kiskorú és megszólal, avannak semmilyen jogi izéje nincs. Hát elvileg a szülői belegyezés uh, szükséges hozzá, és azért ilyenkor az, az a párbeszéd azért az lesz folyni, hogy egyébként tudják a szülőit, hogy itt vagy, mit szólnak hozzá. Tehát, uh, tehát nem akarunk senkit sem olyan helyzetbe hozni, hogy neki, neki azután a legyen, nyilván itt ilyen beleegyező nyilatkozatoknak az aláírása az, az nem feltétlenül, vagy nem mindig tud megtörténni, de nyilván igyekszünk arra törekedni, hogy, hogy minden, ö, minden úgy menjen, ahogy az, az a korrekt és normális. Köszönöm szépen, menjünk el a Clark Adam térre Fábján Tamással együtt, folytassuk az utat. A Clarkádán a tüntetők spontán felmentek a Karmelitához, amelyet ezúttal a rendőrség nagyobb erükkel védett, mint eddig bármikor. Itt álljunk meg, Ez nem tanít, um, ugye szakmai jártam, hogy az ember mindenfélét olvas, uh, ahogy én kivettem, ez három különböző megmozdulás volt, mert legalábbis én azt olvasom, hogy a Klárk a Ádám tére megkezdték a második tüntetést a demonstrálók, majd hamarosan ezt is lezártnak, nyilvánították és elkezdték a harmadik tüntetést, a téren a megmozdulás technikai hátterét a két farkuk kutyapár biztosította. Te neked ezekkel tisztában kell lenni? Nem, ezek helytálló információk, nem. Ez helytálló, tehát hogy volt a diáktüntetés, ami tartott, ha jól emlékszem, a Választási Bizottságnál ért véget, vagy nagyjából azon a környéken. Onnan spontán, akik ott voltak egy nyilván felhívásra, de átvonultak a Clarkra, ahol ugye a Gödi a ellen tüntettek, és akkor annak is ott vége lett, néhány perc után, vagy ez egy ilyen rövidebb megmozdulás volt, és akkor ami utána történt, az pedig már nem volt bejelentett és, és megszervezett. Uh, ugye ezt írja a magyar nemzet online engedély nélküli tüntetés Budapesten, ugye végig kísérve az eseményt és különböző uh, számukra fontos dolgot megjelenítve benne hány stábot látta? Usszássem. Hát most számot nem tudnék mondani, kevesebb volt egyébként, mint egy mondjuk egy békemenetem vagy. Tehát, hogy, mert, hogy szerintem kevesen gondolták azt, hogy ebből egy akkora esemény lesz. Tehát, hogy például mondjuk a kormánytól független médiából ilyen videót más nem csinált. Mert nem erre készültek szerintem, nem gondolták, hogy itt érdemesen nagyobb erőkkel készülni szerkesztőségi szempontból. Most már van elég tapasztalatod. Másképp játszanak-e a szereplők abból adódóan, hogy ott vagy, vagy az események, ha ennyire elragadtatják magukat, pontosan nem az események, hanem a bennelevők, ott már az ember nem a kamerának játszik. Hát ugye ez azért nehéz, mert uh, nem tudod az ellenpontját, nem tudsz, hogy mi ez így történne, hogyha nincs, ez ott, így nincs ott a kamera. Olyan tap, olyat azért tapasztalok én is, hogy, hogy valaki azt látja, hogy ott vagyunk, megismernek minket, és akkor mondjuk így szívesen szóba el velünk. Nyilván, aki mondjuk ilyen egy ilyen eseményre, az, az jellemzően azért tudja, hogy mi az a telex, találkozott már vele, fogyasztja a különböző tartalmainkat. Azt hiszem, mondjuk azért történik-e, atrocitás, vagy azért bontják el le mondjuk a kordon, mert azt látják, hogy ott a kamerák. Politikus esetében ez szerintem elképzelhető, mert hogy ők, nekik van egy politikai céljuk, és azt látják, hogy na ott a média akkor, tehát ha nem lenne ott egy kameras akkor a szeg, mondjuk az ellenzéki politikusok nem bontanák le a, a kordon, mert hogy meg akarják mutatni, de ez talán természetesnek is nevezhető. Azt hiszem, nem nem volt a kamerák a 2006-os kordonbontásnál sem, amikor a fideszesek csináltak hasonlót. A diákok esetében szerintem ez nem ennyire egyértelmű, tehát bennük én nem érzékelek olyan fajta tudatosságot, hogy na, most akkor van egy ilyen politikai performance, tehát hogy szerintem tökre az látszott például a mostani eseményeknél, hogy nem volt azért nagyon átgondolva, hogy itt mi fog történni, tehát felmentek, de nem akarok előre szaladni, mert hogy ez még okay. egy későbbi 0612538812, 12 hogyha a report alanyjal, illetőleg a bemutató filmmel kapcsolatban, Fábián Tamás, valamint a május harmadikai események kérdések, hozzászólások vannak, 0612538812 88 12 a t idézem, 19 óra 41 perc, a be nem jelentett gyűlés részvevőit felszólították, hogy lépjenek hátrébb. A a kolostornál megjelenteket a rendőrök, 19 óra 40 perc tájékoztatták, hogy jogellenesen be nem jelentett gyűlésen vesznek részt, és felszólították őket, hogy lépjenek hátrébb a rendőrsorfaltól. Ezt te is tapasztaltad? Volt ja. ilyen felszólítás, ilyen többször is. 20 órakor a rendőrök gásprét alkalmaztak, a Karmelita Kolostánál be nem jelent egy gyűlés, több agresszív részvevője kordonelemeket döntött ki a kerítésen keresztül rúgdosták, lögdösték és dobálták a rendőröket valamint betörtek az építési területre a rendőrök 19 óra 56 perckor gásprét alkalmaztak te kaptál egy gásprét? hát ott voltam előről, úgyhogy nyitott uh, nekem is, igen 20 óra 19 perc, a a Kolostornál rendőrökre támadók közül öt embert előállítottak velük szemben hivatalos személye lenni erőszak miatt az ügyészségen kezdeményeznek büntetőjárást a további elkövetők azonosítása folyamatban van. Titeket nincs tábot, semmi atrocitás. Nem ért vagy ért-e? Nem. Ilyenkor van-e vagy most már egyáltalán nincs olyan, hogy kitakarás, vagy hogy adod a kamerát, elvisszük nem, nincs ilyen, nincs ilyen, nem, nem ért ilyen impulzus minket. Köszönöm szépen, mehetünk tovább. A tüntetők egy ponton megbontották az építési területet, többen behatoltak és szokatlanul erősenetek alakultak ki a diákok valamint a rendőrök között. hol voltál? Hát a mellett voltam egyébként. De te hogyan te... láttál be? Én itt, én itt vagyok az operatőr mellett egyébként végig. sapkám egy pillanatra hm? De a sapkám látszott Itt meg. Én most pedig elég el nem módon uh, nem mondtam, hogy korhatáros tartalma. Ez a telexnél korhatáros tartalmként van-e feltüntetve. Igen? Ja, szerintem nem. Ja, az a kérdés volt, nem. Bármikor is, amikor az, hogy ilyen Street fighting man. Szóval, hogy ilyen, ilyen szituáció van, ez hanyadik eset a te életedben? Hát nem, gyakran fordul elő. Tehát uh, ugye pont ugye, amiről beszéltünk, hogy 2008 óta... Azóta volt -e? <kül> Hát ennyire erős nem. Tehát ennyire erős uh, nem találkoztam még. A belső hangozza hallgatsz, hogy mit csinálsz és mit nem, vagy átalakul. Tulajdonképpen, amit itt most látunk, abban neked egyáltalán van szereped? Vagy te ott állsz az operatőr mellett, vagy mondod, hogy mit vegyen föl, hiszen van olyan pillanat, és ezt ugye a szakmában meg kell tanulni, amikor maga az esemény a főszereplő, és kommentálni, abban csak leveszi az ember az erejét, nem pedig hozzáad. Hát itt ugye bennem nem például az egy kérdés volt, hogy mondjak el mondjuk e közben, amikor van mondjuk egy üres járat, egy konfot, hogy egyébként mi történik, de arra jutott hát hogy... Hát üres járat, az a kérdés, hogy mit nevezünk üres Igen. járatnak. Hát például azt, amikor itt a legvégén, amikor mondtad is, hogy álljunk meg, Könyvgázt kifújják, és akkor a rendőrség Nem, nem, éppnek, azért nem üres a... járat. Figyelj, azért ugye alapvetően ezek azok a pillanatok, amikor az ember a hatása alá kerül a filmnek. Tehát ez itt most nem uh, egy uh, akciófilm. Én azt a éreztem, a hogy része. nekem most ebben a helyzetben nem kell szerepelnem Tehát, hogy, uh, hogy egyértelmű, hogy mi látszódik. fontosabb az, az, az operatőr hogy... mit vesz, az te döntöd el, vagy ő? Hát volt, hogy mutattam a Júliának egy pillanatra, hogy mondjuk ott valami történik, de ugye, ugye én, például, én például csak elmondom, hogy, hogy ott lehetem mellett, és ugye én is kameráztam, csak én a telefonommal, azért, hogy többszögből több szempontból legyen. Ebbe szerintem nem került be, mert én álló felvételeket készítettem, én a végül a Facebook oldalamra raktam ki egy, egy válogatást, amit szinte egyébként megnéztek majdnem 200 en szóval... Azt áruld el, hogy hol álltatok, mert ugye van egy pillanat, amikor lehet a kordonnak mind a két oldalát látni. Tebben a mi magaslaton voltatok? Ott történt. van egy ilyen építési ö, elemek, nem tudom, kövek, vagy ilyen díszkövekből, tudom, ilyen, egy ilyen stóc, vagy valamilyen kis dombocska szerű, és akkor Júli arra állt fel, én megálltam mellette, tehát hogy ő, ő azért tudta fel megcsinálni azt a képet, amiben látszik a bent is, meg a kint is, én meg ott álltam mellette. Én tudom, hogy teljesen lényegtelen, csak felidézem neked, hogy annak idén a 168 óránál egyszer a Szörényi Pétert és a Bocskai Zsoltot elküldték, eh, hogy árvízi felvételeket készítsenek, és ehhez igénybe vehették. Ez még eh, ez valamkor a es évek lehetett, de ez a 80-as évek vége nem tudom, valamilyen áradás. Tisza vagy Duna, ezek szoktak nagyon áradni, és helikopterrel mentek, és akkor azt lehetett hallani a felvétel, azt mondta, nézd ott egy szorvos! Nézd ott egy ősz, és akkor kérdezte a hogy az árvízről is lesz a szó. Talán ezért ilyen mértékben nem vetettem el a súlykot, de én teljesen meglepődtem, hogy ahogy láttam, hogy a kerítésnek a rajzos fele az a politikai elitnek van, mert ott vannak rajzok az elkészülő várról, vagy karmelitáról, kifelé meg semmi, én ezt jól látom. Hát nem, nem a politikai életet mondanám, mert ugye ez a része a várnak, itt a nagyon sok turista közlekedik. De nem, hogy kifelé nincs erről, az befelé, a kordonon befelé vannak, hát a kordonon belül ott közlekedhet más is. Hát de azért, mert azokat még akkor rakták ki, azokat a kordonokat, amikor még ott lehetett sétálni. Tehát amikor mi nem zárták le Kordonnal a Színház utcát, és ott mentek a turisták, és ugye ők... Ne, de a, a képes fel, az közele van a karmelitához és a másik De ott volt, lehet, de ott, ott volt forgalom. Ott, ott, ott korábban volt, volt? Persze, ott volt gyalogos forgalom, tehát mi ott forgattunk még. És akkor ezért mind a zártak. két oldala meg nem képes. Igen. Aha. És ezt mióta zárták le? Hát 2021 decemberben... Jaj, Aha. Amikor mi forgattunk egy videót, ami arról szólt, és akkor több hétig ott voltunk a kormányitánál, akik azok a nem hivatalos, vagy hivatásos politikai szereplők, akik az Orbán Viktor udvarában megjelennek, hm. és akkor egy ponton lezárták. Jó, de ez egy olyan kordon, amit nem a kedvetekért húznak, ez nem egy ilyen zsinór, mint amiről beszéltem, hanem ez egy fix kordon. Hát amit most lebontottak, az egy fix kordon, tehát hogy az a kordon, amit meg később húztak fel, az most ezen ha, pont igen. nem látszódik. Igen. Igen. Uh, az, hogy zajlanak ilyen jelenetek, ilyenkor az emberben van-e olyan, hogy... Sose felejtem el... Egy magasrangú rendőrt is beszélt az RTL Klub termékmegrendetés kapcsán arról, hogy az RTL Klub valamilyen esemény után bement a mentőautóba, hogy beszél a sérültel, és az illető kirúgta onnan majdnem a szószoros értelmében az RTL-srávot. Az RTL azt mondta, hogy nekik joguk van a felvételhez. A rendőr meg azt mondta, hogy a mentőben legjobb pedig joga van a túléléshez. És ez nagyon mélyen bennem maradt. két szempontot értettem, lelkem én a rendőrnek adtam igazat, miközben fordított esetben. Tehát ha ott vagyok, akkor lehet, hogy én is úgy járok el, mint az RTL. Mennyire tudsz civil lenni a szónak abban az értelmében, hogy az ember utána kap valakinek, vagy egyáltalán, vagy megdermedsz, mert neked nem ez a dolgod. Hát nekem ebben a helyzetben itt az volt a fontos, hogy... Hogy láttuk, hogy van valamilyen történés, ugye lebontják az építési kordonokat, és, és beőzlenek embereket, hát embereket, azt szerintem nagyon erős. Az egyik legerősebb pillanat ennek a videónak, amikor kívülről valaki mászik betrod, tehát amikor így, így, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen akciófilmbe, hogy, hogy így emberek így folynak be ilyen lezárt területekre, és hát az volt nekem fontos, hogy, hogy jó helyre álljunk igazából, és hogy minden közelebb legyünk, és hogy minden inkább lássuk, nem hogy, után, hogy... Nem kapta senki történik. El nem. Nem, ö, nem tudom, hogy egy ilyen helyzetben mit csinálnék, nyilván vannak a tankönyvszerű elgondolások, hogy nem avatkozol be, de ugye felmerülhetnek esetek, hogyha valaki mellettet haldoklik, akkor te most onnantól kezdve, mi, mit csinálsz újságíróként, hogy felveszed, vagy segítesz? Ugye ez az az az a felveszed azért az az az az az az is az nagyon fontos, mert minden ilyen eseményt a rendőrség is. Láttad-e a rendőrség, hol mindenhol vet föl? Persze. Héb hát nekem itt az volt még ilyen kulisszatitokként, ami elmondható, hogy ugye előálltunk, elég sok könnyelhez kaptunk, és nem is a, az, a, az a erős ilyen fiziológiai hatás, hogy folyik a könnyet, hanem hogy elkezd az öklendezni, tehát, hogy nekem nagyon kaparta a torkomat, muszáj volt köpnöm többet is. És nem is a rendőrség miatt, hanem az, hogy még a propaganda médiának ott van mindenféle leágazása, meg dolgozói, hogy nehogy készüljön rólam egy olyan kép, amit aztán lehet úgy keretezni, hogy én most a rendőrök felé köpök, vagy a rendőrök lába elé köpök. de közben ugye még veszem én is a telefonommal, hogy mi történik, nem mehetek igazából épp, tehát hogy nekem például az egy erős érzés volt, hogy hogyan tudom azt, a, tehát azt hogy mindjárt elhányom magam, a könyvgáztól azt az ingert valahogy úgy csillapítani, hogy ebből aztán mondjuk két nap múlva ne legyen olyan kép, ami az origón végigfut, és nyilván magyarázkodnom kell, miatta valamilyen szempontból mi kellemetlen. Mert tovább köszönöm. Köszönöm a fiamat, mert ab érte, és amikor beértem oda, ahol őt kerestem, egy fiúk ölelte a konzolt, és telibet kapta az arca a, a, a könygész és próbáltam neki kimosni, meg, meg lemosni eltörölni az arcát, és kértem, hogy had vezessem ki, és nem volt hajlandó. És akkor elkezdtek bentről kinyomolni egy másik fűt, aki vele volt, azt rögtön berántották, és ezt a srácot is elkezdték lefejteni, de én félek, hogy megsérült a karja is, mert annyira kapaszkodott, azt mondta, hogy ő nem megy onnan sehova. De most már szóval feljöttem a talassznak a forró drótját, azt mondták, hogy látják a fiút. Te ne illetve szülőként ilyen érzések kavarodnak önben, hogy, hogy egy rakás diákot itt uh, ilyen rohamrendőrök toltak éppen a karmételvel. Találkoztam diákommal, én most 15 éves, meg a fiam is itt van, rossz, félek. Én félek. Féltem őket, magamat is féltem, mindenki félek. Nem kellett volna, hogy idáig come ne fa sta cosa che sta succedendo Megbontottuk itt a kordont, majd a diákok bementek a kordon mögé, ugye, rengeteg gyerek, rengeteg kiskorú, majd a rendőrök elkezdtek felénk jönni. Én sokan szerintem ugyanúgy, mint én. Nem is nagyon látták, hogy mi a történés, egyszerűen kifújták a gönygást. Szörny, ami most történik. Hát mi személy szerint kimaradtunk, mert nem akartunk függelni. elsősorban jönni, de nekem nem függelte az és így is ég a pofán. Itt fogunk állni, legközelebb is eljövünk, és ha kell, könyvgászt is beszéljük, Mert itt mi maradunk. Mocsosz mindent! A rendőröknek teljesen világos, hogy senki nem akart ártani. Tehát, hogy nem értem a páncélt, rendben van előírás, de senki nem fogja bántani itt a rendőröket. Akik meg igen, azt vigyék is el, azt gondolom. De nem kell szerintem a tüntető tömeggel szemben ennyire agresszívan fellépni, mert ezek diákok, gyerekek, idősek, pedagógusok, képzett, magyar tanult emberek. És egyébként is azt gondolom, hogy mi honfitársak egyébként elég sokat bántjuk egymást. Így is különböző dolgok miatt nem kéne még... Viktor faszá nagyon kicsi gumi botta megloveli! Viktor passa nagyon kicsi kubi botta megloveli! Ma rajtam, uh, és elvileg nem szabad maszot rajtam, amit tudok, mert a, a gyülekezési törvény mondja, de, um, de ez egy. Uh, ez most már a tintetés, most már lezárták, nem? Miért? A könyház miatt, amit ránk fújták. Mindető fejjelenkés fog jönnenek készülni a Én maszka a szállat miatt. De mindenki maszkolt. Értett, amit mondtam? Értettem. Ez, ez nagyon-nagyon rossz érzés volt, mert... Most, hogyha... Uh, most, hogy bármi lesz, akkor... Szép volt Fili! Szép volt Fili! Ugye, hogyha most ugye rendőrségi eljárás lesz, és, um, és ugye a bűnösnek akkor ugye a lesz, és akkor uh, elég nehéz lesz egyetemre bejutni, ami, amitől eléggé félek, és igazából nem csináltam semmit, mert mindenki maszk volt, mivel lefújtak, és nem, nem tudom, hogy most az a, az a cél, hogy, uh, hogy itt megfulladjanak emberek, de <kül> szerintem ez teljes mértékben undorító. Hogy egy 15 éves random kiválasztanak, mert bárkit kiválaszthattak volna, kiválasztattak volna egy felnőttet is. Úgy éreztem, hogy uh, most végre valami változás lesz, és egy, nem egy szarországban kell felnőnem, de, de most nagyon most elég csalódott vagyok, és, uh, és kicsit félek is, hogy mi lesz. Ja. Uh, hát, hogyha a szülei engednek, akkor igen. Igen, attól függ. Hát uh, azt tudják, hogy itt vagyok, azt uh, haza kell -e érnem uh, tízre <coughs> és uh, hát majd elmesélem, nekik nem hiszem, hogy örülni fognak uh, és ez ki lesznek a kadva. Én kicsit félek amúgy, mert anyától úgy váltunk el a legutóbb telefonban, hogy mondta, hogy maradja még a persz, meg amíg szükség van, de hogy uh, ne a rendőrségre kelljen érted mennem. <tos> és. Uh, és én nem tudom, mit csinálnék, ha megrángatnának, tehát 150 centi vagyok, nem akarok megrángatva lenni, de... Fogtok jönni, nek az arab is? Mindenki határozottan. Engem ez most eléggé megrázott, de ez még jobban buzdít arra, hogy, uh, hogy visszajöjjünk, hogyha még lesz ilyen, mert ez egyszerűen hihetetlen, hogy mit csinálnak. És én az előzőről hallottam pár ismerőstől beszámolót, de, de hogy nem akartam elhinni, hogy ez tényleg megtörtént, de szerintem ez még, még durvább volt, mint az előző. Mi ha hát több ilyen videót szeretnétek látni, akkor támogassátok a Telexet, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Ugye ennek a videónak az értéke az a hatása. A hatást meg nem lehet megfejteni. Tehát, hogy most szétszedjük és összerakjuk, az egyáltalán nem biztos, hogy az ember annak van értelme. Szerintem a dokumentum értéke is fontos, tehát én mondjuk azért nem a... Ez lehet, lehet, lehetett volna akár akkor a kommentár nélkül, és ez még se az. Hát azért, hogy értse az ember, meg a néző, hát, mi hogy történik. Ér... Igen. Igen. Igen. Tehát, hogyha valaki két hónap múlva látja azt a videót akkor az is legyen meg egy időbelisége, egy a, mi beágyazódik be. Ami engem a végén igazán megfog, ahol elkezdődik egy önálló történet. Hogy ez az egész ugye nem jöhetett volna létre a státusz törvény nélkül, de ez az egész nem jöhetett volna létre anélkül, hogy ott vannak párran, akik megbontják ezt a kordont, ahol egyébként őket, ahogy láttam, senki nem fogja vissza. A többiek, lehet, hogy ez okoskodás, csak hangosan gondolkodom, azt szívják meg, amit ők elkövetnek, miközben ők ahhoz aktívan nem járultak hozzá, de aztán egy ilyen hangulati és tetlegességi egységbe kerülnek az esemény hatására. Tehát azok a gyerekek, akik itt a végén megszólalnak, azok ugyanolyan megítélés alá kerülnek, mint akik megbontják, miközben nem, és ezt az ember csak úgy magában próbálja értelmezni, hozzátéve, hogy a végén egészen elképesztő erőben jön szembe az LGT. A nevét se tudom még, kezét se fogom még, hiszen ő még csak 14. Tehát, hogy ezek gyerekek. A szó klasszikus értelmében. Igen. Amikor rosszat csinálnak, akkor is gyerekek. Tehát kordombontás és az, hogy otthon véletlen valamit eltörnek, az ugyanaz, de mégse ugyanaz. Tízre haza kell menniük. Felmerül bennük, hogy Jézus Mária, mi van, ha emiatt nem veszik fel az egyetemre őket? Annyi gondolat születik a legvégén, önmagából abból adódóan, hogy megszólalnak, amire szavok nincsenek. Szerintem ugye az is csak, hogy még egy nagyon picit vissza visszakanyarodjak ahhoz, hogy uh, hány évesekkel interjúzunk, és hogy uh, minek vannak tudatában. Ugye az, hogy még ezen az eseményen 90 ban ilyen idős fiatalok voltak. Tehát, hogy olyankor médiaként mit tudsz csinálni, hogy akkor uh, hány, tehát, hogy nyilván van egy 6-10 éves, az nem mész feltétlenül oda, csak hogyha mondjuk ott van mellette a szülő, de, de hogy aki megmennáthatóan politikai ö, szlogeneket, ö, vagy úgy lép fel, ott, ott szerintem őket érdemes is. Tehát, hogy pont, pont az, amit te is mondasz, hogy mi tud az ereje lenni ennek a videónak, az, hogy ezek a tinédzserek egyébként nagyon értelmesen elmondják a gondolataikat a világról, illetve a félelmeiket is megfogalmazzák. Csak a Miros formának azt a filmjét keresem, amit először csináltam, elszakadás, nem tudom, mi volt a cím Amerikában, hogy ennek hány síkja van, hogy ezt a filmet tulajdonképpen érdemes lenne bemutatni rendőröknek, épp úgy, mint szülőknek, mint, mint egy mint, vagy egy osztályközösségnek, hogy ki mit él meg, beleértve, hogy fogalmuk sincs a szülőknek, hogy hol vannak a gyerekek, és nem csak azok, akiket egyébként elvisznek, Hihetetlen sok mindenre lehetne felhasználni ezt a filmet, miközben nem beszélünk arról, mert ez nem is a mi dolgunk itt most, hogy ami miatt ez létrejött, arról közben nincs is szó. Hiszen az a kérdés, hogy vajon egy ilyen tüntetés előbbre viszi azt, hogy a státusztörvény megváltozik. Hát meg, hogy ez most csak a státusztörvényről szól le, szóval itt azért uh, egyrészt nyilván az egy apropó, az megint egy másik kérdés, hogy azt hiszem, most ebbe be lehet beleállt a, a kormányzat, uh, úgy itt az már hónapok óta oktatással nem volt azért olyan intenzíven szó, mint mondjuk az a, a tavaly ősszel, hogy az most újra olajat öntött a tűzre, és uh, nyilván valószínűleg a ők gondolták, hogy mondjuk ebből ilyen jelentek. Türelem. Figyelünk, jó reggelt. Hello. Miért nem lehet hallani? Már is. Halló. Halló, Horváth Péter, én beszélni, hallok téged. Csak jó, nem igen. Lehet hallani? Igen, igen. Na, hol a Te Én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy mit kellett volna a rendőrségnek csinálni? Szóval, amikor tényleg, tényleg mit kellett volna a rendőrségnek csinálni? Ennyi. De ezt neked egyáltalán meg kéne válaszolnod? Nem, szerintem. Tehát, hogy nem, nem abban a szervezetben dolgozom, hogyha én erre nem, nem tudok jó, jó választ adni és nem is vagyok értett jogvédő, meg ilyesmi, hogy, hogy azt mondjam, hogy ez most arányos volt, vagy aránytalan módon. Nekem, nekem, az nekem a személyes megélésem azért ott az volt, hogy, hogy az volt a furcsa, hogy azért egy építési területet védenek egyrészt, másrészt meg azt azért lehet talán indokoltnak gondolni, hogy mondjuk az, hogy a miniszterelnöknek a hivatalát mondjuk ne rahomozzák meg diákok, az valószínűleg minden demokratikus országban az történne, hogy ott egy rendőr is és nem engedik mint ahogy mondjuk tök fura, hogy a mert meg tudták ostromolni, ugye a 2020-as amerikai választások után, de az, hogy például az arányos volt-e, hogy a rendőrök, tehát ott én nem láttam azt, hogy a rendőrökre támadnának a diákok, és úgy kezdtek el a fújni, az ott már szerintem egy felvethető kérdés. De ugye ez már egy következő fejezet beleértve azt is, hogy a Sifer Andrásnak mi a véleménye a társasággal a szabadságjog. Igen, ez már egy másik lapra tartozik. 061 egy 38 isor amelynek vágatlan teljes verzióját szerdán fogják látni, és miután ez a mai nem volt korhatáros, így az se lesz, furán érzi magát az emberi végül is hova az korhatáros tartalmat beleért, hogy maguk a főszereplők se korhatárosak, ugye át, hogy korhatár alattiak, talán annak érdekében, hogy minél többen lássák, akkor így marad. 061 253 88, 12 először 0612538812 másodszor. És azt a szünetet használom ki, hogy elmondjam azt, hogy május 15-én, 16-án és 17-én abszolút kísérleti jelleggel 16 óra 32 perckor kezdődik a Kejfei és nem reggel, ugyanúgy élő lebonyolítású és interaktív lesz. Ez három alkalomra vonatkozik 15-ére, 16-ára és 17-ére. Aki ma látta ezt a a beszélgetést Szerdán megnézheti, már a YouTube-ból adódóan bármikor megnézheti, de a szerdai adás a Fábián Tamásával való beszélgetés lesz. 061-253-8812. Jó reggelt. reggelt. Azt szeretném megkérdezni, hát a Fábián úr tudja, hogy elhangzott-e, hogy kényszerítő eszköz fognak használni? Én úgy emlékszem, hogy még nem azon a ponton, ahol uh, a köngeszt bevetették, hanem egy korábbi pillanatban, amikor kenteltak, és uh, még a másik oldalán voltak a hát vagy a karmelitának, akkor, uh, akkor az elhangzott a felszólításban, hogy jogellenesen vannak ott nem bejelentett tüntetés, és használtak a kényszerítő eszköz, de, de ebben nem, nem vagyok ezer százalékosan biztos. Ha elhangzott, vajon szakmai hiányosságja az, hogy nem része a filmnek? Fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Érdemes vagy sem? Hát szerintem mindent érdemes, mert nyilván ez egy annyira komplex, vagy annyira, annyira összetett a helyzet. Hát most ebben a helyzetben nem, nem érzem azt, hogy ez lenne a lényeg. 0612538812, senki többet? Engem nem szavar, hogyha szűröznek velem, úgyhogy. Nekem is ez a munkám, hogy Fontos, hogy érződjön a végén, hogy ki mellette az. Hát szerintem az alapvetően fontos. Úgyhogy nyilván itt azért is tud felemes lenni, mert tehát még tök jól van megkérdezni a rendőröket is, csak hogy Persze. ők nem nyilatkozhatnak egy ilyen helyzetben, de senki. Tehát hát hogyha hát Nincs, nincs egy rendőrség. Hát meg lehet kérdezni, de most annak, annak, hogy áll és nem néz a kamerába, tehát most ezt el lehet játszani 500 szor és mindig ugyanaz lesz a Most A a beszélgetésünkhöz képes tegnap a szerdai műsorhoz képest Jóval korábban békés demonstrációval álltak itt diákok gyerekek, a, a diákok a gyerekeket ért rendőri agresszió ellen a Magyar Anyák és Tanítanék mozgalom vasárnap délután. Az a munka megosztásból fakad, hogy az összes ezzel kapcsolatos demonstráció nem te forgatsz? Persze, persze. És könnyen engeded át? Hát most a héten viszonylag azért tehát én elmentem még a Nyír Márton falvára is a lomkorona sétályt megnézni, ami egy ilyen hét órás út volt, így oda-vissza autóval meg még plusz az ottani forgatással. Hát nem rossz azért a pihenőt is tartani pont miatt, hogy még friss fejjel tudjál ott lenni az ilyen helyzetekben. Mennyire viselt meg? Hát abból a szempontból azért úgy, úgy, úgy bennem maradt, tehát hogy jó néhány órán keresztül, még amikor hazamentem, tehát az, hogy Ilyen jeleneteket látsz, meg ilyen helyzetekbe kerülsz, meg lefújnak könygezzel, meg ezt az egész hangulatot megtapasztalod, tehát azt, a sírva összerölelkező tinik néznek ki a fejükből, és nem értik, mi történik. Tehát miután kijöttek onnan, a, vagy kitolta a rendőrség a résztvevőket, ott azért volt egy annyira erős pillanat, vagy, vagy pillanatok, vagy percek, hogy nem ment senki sehova, nem az volt, hogy jó, akkor most hú, gyorsan húzzunk haza, mert ez itt nagyon paralel, mert állt mindenki tanástalanul, ledöbbenve, kicsit kétségbe esetten, mert hogy pont amiatt, ami, amit itt próbálunk itt körbejárni, hogy itt azért ilyen 15-18 éves gyerekek kerültek olyan viszonyba rendőrséggel, meg gumibotokkal, meg köngezzel, meg páncélokkal, ami, ami nem normális, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenek vannak. A komment szekció be volt-e kapcsolva? Milyen kommentárokat kapta a film? Annyira sok komment volt, tehát hogy ilyen több ezer komment van a. hát nekem a Facebook oldalamon is, meg a, meg a YouTube-on a videó alatt is, hogy, hogy én ezekben most én nem mélyedtem el igazán. Miért? Egyébké, azt... Egyébként se szokta? Hát, hogyha kevesebb van, vagy hogy egy kérdés tartalom, akkor megnézem. Itt azért nekem így viszonylag nem. Tehát én azt láttam, mondjuk ami, amit, amit figyeltem, hogy, hogy sokkal több reakció van a videón, tehát van ilyen tízezer like most már a YouTube-on, ami, ami azt mutatja, hogy van egy nagyon kiemelt érdeklődés, és igazából tehát nekem itt ez az volt a fontos, hogy, hogy, hogy akik látják, azok, azok tehát, hogy nyilván, hogy így sok emberhez jusson el, hogy ez történt. Hát ez remélhetőleg általában is történt, bár sokkal szerényebb számokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen. Fábián Tamás.